Salve galera, estamos em mais um Davecast, Davecast sobre Black Mirror e o último. Favor, não! Ah. não, não. E hoje falaremos sobre, considerado por muitos, o melhor episódio e também por outros, o episódio mais superestimado, The Black Museum. E para me ajudar, né, falar novamente, William Vulto. 100% protagonismo feminino, essa temporada, hein? Oh, muito bom, muito bom. Podemos falar. Ou, repetindo a piada que eu fiz nos lugares, foi quase 100%, 99.8% de protagonismo <risos> feminino. Seria tudo uma simulação? Pum, pum, pum, pum a vir uma simulação. É, já discutimos isso. Já discutimos isso. E também hoje daremos nossas impressões finais sobre a temporada, né? Não será apenas sobre o Black Museum, falaremos sobre ele e no final, o que achamos no geral, uma notinha, né? Aquela notinha básica que o Vulto não gosta. Ah. Roda a vinheta. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. O Black Museum começa com uma menina, ela tá andando de carro, ela para o carro ali no posto, bota uma placa de placa de energia solar ali para carregar o carro, ela olha, ó, ah, tem um museu aqui. Aí esses museus de beira de estrada assim, isso é um pouco incomum pra gente, mas é bem comum nos Estados Unidos assim, né? Essas atrações de beira de estrada, sabe? E aí tem um museu lá, um Black Museum, ela vai olhar e é um museu de objetos de crimes. Gostei. Eu queria visitar. Já achei, ou já, já achei legal a ideia, hein? E aí tem vários objetos de crimes, alguns que já apareceram nessa temporada, inclusive. E aí o cara conta algumas histórias para elas de alguns desses Então esse episódio ele tem um pouco desse caráter uh, de antologia, né, de várias histórias em um episódio só, aí no final ele vai contar uma terceira história e aí, pô, é Black Mirror ter que ter uma reviravolta, esse você fala assim, uau, pô cara, que loucura. E, claro, todas as histórias têm a ver com tecnologias e psicodelias muito loucas. Você acha que por que o nome Black Museum? Tem um museu, né? Uh, Black, você pode, pode ser, tipo, Black qualquer coisa, seria coisas... Apesar de ser um ponto de vista... Pode ser considerado racista, né? Fala um museu negro, seria um museu de coisas do mal, né? Um museu de coisas das trevas. E também porque ele é uma ode a todo o Black Mirror até então. Ah, e... Ah, o museu do Black Mirror. Caramba, muito bom. Eu tinha interpretado por causa do Tupac lá. Tipo, ele era a atração principal? <risos> <risos> <risos> Vai dizer que não parece? Não, parece ele. Pô, sou super fã do Tupac. Cara, o que você gostou mais nesse episódio aí, te chamou a atenção, porque foi extremamente elogiado pela crítica e tudo mais? Bom, primeiro que é uma narrativa boa, uma narrativa que funciona, segundo que, tipo assim, é que eu gosto muito de curtas, por isso que às vezes, uh, eu, por isso que eu falei, por exemplo, que o episódio anterior podia ter sido menor e tal, porque o curto, ele te força a contar a história de uma forma rápida e simples, né? Esse episódio dele é longo, mas ele tem três histórias ali, então... Tem várias histórias que acontecem bem rapidinho assim, pô, é, é aquele excesso de informação Do bem, sacou? <risos> e essas histórias são todas muito boas pô. Sim, na verdade acho que ele começa Já me pegar quando ela para o carro E... e... Ela faz aquele aquele esquema para carregar o carro. Já já aprendeu o elemento Black Mirror ali, né? A ficção científica, o futuro. E o carro é retrô, né? É, é, é. é. Isso... O carro tem bem cara de um carro de anos 80. Isso pode ser uma referência à nossa geração, que é saudosa, né? Aos anos 80. E quanto mais evolui, parece que o mais o pessoal quer ficar nos anos 80. Nos anos 80 ficou aí. É, mas é um carro elétrico, né? Sim, sim. Eu achei mais que o cara quis botar uma estética, porque ficou, ficou legal para caramba. Sim, ficou, porra, muito legal. E ela acaba chegando naquele museu, que só vai abrir às 11 horas, e ela entra e ela encontra ali o dono, né, não tem ninguém lá, a gente acaba não sendo sabendo por que não tem ninguém visitando. Ele faz, assim, um pouco de pressão nela, dizendo que ela não vai aguentar, que o pessoal vai lá chega no... costuma chegar só na atração principal e já vai embora. porque né, no final a gente descobre por que eles querem a atração principal. Eles querem um pouco de prazer na dor do outro, eles querem prazer, né, em machucar o outro, então... Eles querem cara, isso é muito maluco, porque Eles querem é, causar dor em alguém Sem que aquela pessoa seja real Aquela mesma coisa assim, é uma IA, né, aparentemente, uma simulação Algo do tipo, não é uma pessoa real Nem crime é até ali o momento Acho que no final bom, eles falam é, que é crime Bom, depende, aí volta aquela discussão de novo Depende, né, porque é uma consciência que é exatamente idêntica Ela, ela tem todo o passado da outra pessoa O que, que faz dela menos real Re Real é porque tá ali Né? Não é uma alucinação, não é um... Mas agora, por que que, por que, que tá tudo bem, né, você ferir uma, uma IA? Não é um computador, é uma, é, é, é uma coisa diferente de uma pessoa, mas que tem todas as memórias de uma pessoa, sacou E, e o que você vai simular é exatamente a dor que você... Causaria no humano. O que ele tenta simular é uma dor de uma pessoa. muito parecidos, assim. O cara faz até menção a direito das inteligências artificiais, né? Como fosse direitos humanos, só que para as máquinas. Sim, sim. O meu coração nerd tem um pouco de problema com isso, porque, né? Vai dar direito para ele, eles vão acabar tomando o nosso mundo. Mas isso aí... Não faz nenhum sentido em Black Mirror, só, só o medo do exterminador de. Eles vão tomar nosso mundo se a gente continuar sendo filha da puta com eles, porra. Vulto sempre lacrando na hora certa. <risos> E a primeira história apresenta pra gente a história do capacete, né? Do médico que usa um implante no pescoço e ele acaba sentindo a mesma coisa que, o, que a outra pessoa. Não só dor, como prazer e etc. Que é uma coisa que muito... Que história, meus amigos. Que história, né? Que história. O cara acaba lá passando mal. Primeiro que ele salva muitas pessoas, É um herói e tal. Até tava conversando hoje com, com a amiga, a gente tava fazendo aquela brincadeira. Você prefere aquilo, isso ou aquilo? Ele falou, ah, você prefere raio laser... Ou raio, o visão raio-x? Dele, ah, não tem graça, raio-x, raio-x, você vai ficar vendo o osso da Visão raio-x faz sentido, mas tudo bem. Sim. Não, então, é, eu lembrei desse episódio, quando a gente tava conversando, e porra visão raio-x e podia te dar uma na medicina te dar um prestígio é acreditável e é exatamente o que acontece ele usa tecnologia para estudar bem e acaba estudando mal né melhor estilo black mirror sim não, se for olhar ele não ele não começa como vilão assim ele começa como um cara altruísta pra caralho os cara faz assim, você vai sentir a dor que as pessoas estão sentindo mas para você poder diagnosticar melhor e e curar mais pessoas O cara fala pô bora tá ligado tipo assim tudo bem sentir dor para salvar pessoas ele começa como um altruistaço assim. É, eu até achei estranho que eles meio que colocam o cara que vendeu as coisas, que fez as coisas lá como teste, como culpado, né, mas existiu ali um termo de contrato, etc, eu fiquei um pouco, cara, será, será que realmente o cara lá era o culpado? E você, voto que você acha? E cara? O cara que vende para O cara é dono do museu, né, que ele fica como vilão no no final. Não, nesse nesse, não, nesse momento não. Nesse nessa primeira história não. Nessa primeira história porque ele ele faz parte de uma equipe de pesquisa, né? E aí eles precisam testar, de fato, assim. Então, por exemplo, quando ele vai testar e ele não sabe o que, que pode dar errado, realmente é porque ele não sabe o que pode dar errado. Ao contrário do segundo caso, depois que é ele, já já imagina o que, que pode dar errado e, e não conta pros caras, né? É, mesmo desde o começo a gente consegue ver que ele é um cara que não tem muito remorso, né? Acontece as coisas e ele ah, não, tem que continuar a pesquisa, ah, sim, total. tem que continuar com o meu emprego, ele é, ele é otário. Mas judicialmente, total, é, total. etc, não sei se ele seria um vilão, né? até chegar a culminar no final e ela se vingar dele. E a coisa até dá, dá bem certo no começo, sim Sim, sim. Pô, uma tecnologia dessa seria algo, hoje em dia, na medicina, é super interessante. Apesar de bem arriscada. Isso é uma questão também que é teste, teste científico, né, cara? Você tem a discussão de testes em animais aí rolando, e em algum momento você tem que testar do por exemplo, remédio em pessoas. Claro, é. aí você faz o máximo de testes possíveis em animais, para só fazer o teste em pessoas quando você não tiver que arriscar muito, ok? Mas ainda você tem risco, você tem várias Claro, coisas, claro. Assim. E aí, e ali tipo assim, eu acho que até ele comenta em algum momento. Fala, cara, a gente tá fazendo uma ciência nova gente. Não sabe muito bem o que vai acontecer mesmo. Você topa? Cara, topa já era. Bro. Sim, e a primeira história é muito boa, né, cara. Ele não só se dá mal no sentido de sentir dor. E não só se dá bem no sentido dele é, ser um médico que tem bastante prestígio. Como na, nos relacionamentos dele com a esposa, a namorada. Acontece uma série de coisas bem... Engraçadas né Tipo ele sente o orgasmo feminino e masculino E eu penso em todas as cara, áreas tá, da vida tá... né cara Tipo usar isso como tortura ah, Só seria tortura para ele né Ele não consegue transmitir a dor pra pessoa Não consegue? É Ah então tá então é, Ele eu... só recebe Ah entendi entendi Ah, uma coisa que eu gostei bastante também foi a... Ele só recebe, só que na hora que ele tá, na hora que ele tá fazendo sexo, ele tem o, o, o a sensação do tato dele, né? O pênis dele mesmo. E aí ele sente a sensação da mulher também. Então é como se ele estivesse transando duas vezes. Trinzinho ali. É um sanduíche. <risos> é. Mas aí depois que ele vence em dor, aí fudeu, né, cara? É, daí ferrou, né? Quando ele começa a sentir prazer na dor por causa lá do veneno, daí ferra e tem uma sequência bem interessante. Que veneno, que veneno, cara? O que você tá falando? O... O senador toma um veneno e ele acaba tendo entrando em coma, né? Dormindo por um ah, tempo tá. lá. E quando ele volta, que era... ele volta sentindo um prazer dor. Eu não lembrava que era veneno. Eu, eu só lembrava que, tipo, era a experiência de quase morte, mas eu não lembrava por, por que, que era. Sim, é, o senador morreu por causa de um veneno. Tipo, chumbinho da vida, alguma coisa. E ele começa a sentir prazer na dor, né? bizarro, estranho demais. O cara que ele faz quando o pessoal tá morrendo, a abstinência dele, até. Putz, a maquiagem quando ele tá tudo ferrado, Caraca, ele corta o dedinho. 50, Caraca, mano, aquilo lá é errado demais. Quando ele fica malucão procurando mais paciente, assim, sabe? Depois. Sim. Aí depois tiram ele, ele começa a se cortar é e ele mesmo se cortando não fica satisfeito, né? Porque ele sabe o que tá fazendo, ele não tem um medo da morte, né? Sim, sim, o que dava prazer para ele não era só a dor, era o medo que a pessoa sentia, né? Aquela coisa ah caramba, vou morrer, essa sensação que ele queria bizarro. E é uma extrapolação de sei lá, quem gosta de ir pular de paraquedas, sabe? É, ou até a sensação de ver um filme de terror. Eu já vi vários estudos que o pessoal diz que muita gente nem gosta de um terror. Eles quer aquela sensação de... Adrenalina. De medo, ela quer ter aquele espasmo, adrenalina. Exatamente, adrenalina. Isso pode ser extremamente perigoso. Tem muita gente que também gosta de espiar os seus problemas e espiar o seu... Tudo que você tá sentindo né, em um filme de terror, algo tipo na dor. É complicado isso aí, bem interessante. Seria levar isso ao cubo. As suas consequências máximas com uma tecnologia muito louca. Só lembrando, né, que tudo isso tá sendo contado enquanto ele mostra os objetos. Então ele tem esse essa a Toquinha lá, né? A toquinha dos Brothers. Tem, tem. Ah, você tá, tá ligado que essa história é baseada em um conto, né? Não. Aparece nos créditos. Sério? Uhum. No final aparece roteirista Charlie Brooker, aí embaixo, assim. Aí a parte tal é baseada num conto de não sei quem. Ah, legal, legal. É, eles fazem isso bastante com a, com a série Além da Imaginação, eles pegam os episódios e colocam tecnologia em cima. Então para quem acha que Black Mirror é super é, original, eles têm muitas inspirações. Mas esse é o primeiro que eu vejo que eles citam diretamente alguém, assim, pelo menos que eu parecia até... ter. Cara, eu acho que esse episódio foi perfeito para elevar o nível da temporada, eu tava ok para baixo, esse aí conseguiu uh, levantar o nível e esperar uma quinta temporada que talvez venha bem. E a segunda história... Bem melhor, né? A primeira história... Vai, falei Você ainda pode achar que as pessoas acharam que aquilo ia dar certo, mas a segunda, não tinha como aquilo dar certo, cara. Bom, beleza, você tem, tem um casal de pessoas ali, né, eles, eles uh, se conhecem numa festa, dão uma, dão uma transada ali, esse caso, viram um, vira um casal, e quando eles estão felizes, alegre satisfeito satisfeitos, a mina é atropelada por uma Kombi. É uma Kombi. <risos> Morte mais trágica é possível, né? Morrer por uma Kombi. Desgraça. É, e é aquela cena que é tão trágica que ela chega a ser cômica, assim. Que é do nada, assim. A mina tá, dá um passo para trás, pisou na rua, brota um caminhão do nada. <risos> tipo aquela cena. Deby Lloyd a cena. É, eu pensei em premonição, mas tudo bem. É. <risos> tá ligado, premonição? Tô ligado. <risos> então. E aí ela fica em coma, né? E aí o pessoal consegue ligar umas coisas no, no cérebro dela ali. para ela dar uns comandos, tipo sim e não, né? Uh, ela tá tipo na para em coma mesmo, né? E aí chega esse cara e fala olha "Só, tem um tratamento experimental aqui que você a gente pode copiar o cérebro dela para dentro da sua mente". Esse cara não tinha chance disso descer. Não tem certo. como isso, Então O cara fala: "Pô, beleza, né? Vou, vou dar uma vida para ela, né? Vou dar meu vou doar meu corpo para ela". Lindo, bonito. E aí, bom, copiam a mente dela. <risos> a mente, a mente dela para dentro do corpo dele. Maluca dela. E yeah. é Maluca não, calma para dentro do corpo dele E aí ela vê tudo que ele vê, sente o que ele sente, né E é só isso, ela fica lá, meio que vivendo a vida do cara, né E aí, só que eles podem conversar, né, cara assim, Eles não são meio que... É como se as mentes se fundissem, assim Sim, aquela coisa, quando ela ia ser uma copiloto, algo do tipo Mas ela acaba pegando o controle para ela Então ela acaba influenciando muito a vida dele E eu acho que o primeiro problema e a discussão que esse conto traz Esse pedaço do episódio É essa coisa do desapego à morte né Que tem até um episódio na segunda temporada Que a pessoa não consegue acreditar que a pessoa morreu E existe essa coisa no mundo real De querer encontrar Tecnologias e coisas para manter a vida Mais tempo, etc Mas cara, se tem uma coisa que a gente tem certeza é a morte Isso a gente não, não pode ficar O luto é necessário, né cara? Sim, sim, muito necessário Até porque, cara, quando ela botou na mente Eu pensei, esse cara, ele vai querer uma esposa Uma coisa, ele é um homem que gosta desse tipo de coisa Se mostrou, né a construção do personagem. Ele curte a mulher, só que aí depois, cara, se a convivência é na mesma casa, já é uma merda, já é o grande desafio dos casamentos, imagina conviver no mesmo corpo, Sim. Cara. ela fica regulando para onde ele olha, quando eles estão, a cena eles estão lendo, impossível, e aí... ela fala, não, eu já li essa página, pode passar a página, ele, não, não tô lendo, tu viu a graphic novel que ele é... tá lendo? 50, 50 milhões. 15 né? milhões de méritos. É. é e esse, esse episódio tem várias referências. Então, eu tava vendo em algum lugar que esse episódio ele foi feito para ter referência a todos os outros episódios até agora. Sim, sim. A ideia é ele trazer várias referências até essa coisa do Black Museum. É, não, que você falou. Putz, é... baita interpretação. Não, mas a informação que eu vi é que ele teria referência a todos os episódios mesmo. Ah, que ele tem, não é essa coisa que ele teria alguns. Não, tem. Pra quais Puta. referências você pegou? Ah, tem o Fifty Million merits, sim, sim. tem o Arcanjo, tem a máscara do White Bear, tem... Uh... Arcanjo? Qual do Arcanjo? O Tablet? Caramba, não tô nem. O lembrando. Tablet quebrado lá, pô. Ah, pode crer, caramba. Sabe o que eu vi E o SS Callister, eu vi o, o perulito do menino que ah, ele é, copia o, o DNA. Eu tô com dificuldade pra lembrar, porque eu vi faz um mês, né? Mas tem várias pequenas referências. Ele tem a foto da menina do White Bear como murder numa parede, uma coisa assim. Ah, eu não reparei essa. Sim, muito... tem a foto dela, cara bem tem grande. Mais parada. Se Seguindo com a história aí, né? Aí tem a, a vida do cara ali no inferno, né? <risos> e tem uma pessoa na cabeça e não uma pessoa qualquer uma pessoa Sim. que era a esposa dele né então tem bom várias questões aí né Já é uma merda viver com alguém assim. aí a pessoa fica regulando quando ele é para bunda das mulheres para ter uma poetinha <risos> que é, é complicado cara aí é. bom aí ele volta lá para falar com o cara e o cara fala não vou te dar a opção de desligar ela né e aí e aí piora né Porque... pausa pausa é, pausa ela mas para ela tipo assim Ela pisca... Passou um ela segundo. Ela pisca, passou um segundo... E passou dias, né? E aí... Bom, o principal ponto de trazer ela de volta é pra poder ver o filho crescer, né? ela tá perdendo isso. Aí eles fazem um acordo uhum. tal. Bota, bota ela para só ficar ativa no fim de semana e qualquer coisa do tipo. Uh, também não funciona, né? Dá uma merda e tal. Até porque o cara começa a namorar e E aí ele dá a ideia de transferir o corpo dela pra um macaquinho. Eu vi uma notícia... Que eu até mandei lá no grupo do Los Chicos, que... É, um pai deu um ursinho para criança para relembrar. para relembrar a mãe que morreu. eu coloquei lá, Black Mirror, isso aí. Cara, bizarro, né? Não envolve nenhuma tecnologia, mas o pai falou algo do tio pra criança que a mãe tava naquele bichinho e que. Abraça ele. Sabe, esse tipo de coisa. É, abraça ele. Até não dá para muito entender como que o Jack, a criancinha, lida com aquilo ali, né? Não dá para entender se ela entende. Não entende, porque passa uma semana ele foda seu boneco, cara. <risos> É, é difícil entender, né, cara? Foi mesmo o apego do pai com a mulher. Ele não tava cagando para criança, se tu vou pensar. Sim, sim. E também porque ele criou um senso de responsabilidade, né, cara? Ele já queria se livrar há muito tempo. Ele ainda tinha um senso de responsabilidade por ela ali. Né? E, e é muito maluco quando tu descobre que ela ainda tava dentro do boneco lá no museu, cara. Aquilo lá, puta merda. Caralho. Pegou. Não, aqui, e, ó. e a única da expressão, ela tem dois botões, né? Um, um sim um com não. Então, é, eu ia até, até te perguntar um negócio. Fui depois lá o episódio disse que essa tecnologia ficou proibida, que ia ter que ter pelo menos quatro comandos para ser aceito, mas quando ela tava em como, ela respondia com sim e não também. Daí pode, eu não entendi muito bem isso. Não, pelo que eu entendi é o seguinte, eu imagino que essa tecnologia evoluiu, né? Até durante o processo, né? Acho que quando colocam na mente dele, não, talvez não existisse a possibilidade de colocar no boneco ainda. Mas depois essa tecnologia deve ter evoluído e falar assim, não, quer botar, quer pegar e botar a mente de alguém em algum lugar, tem que botar em algum lugar que ela pelo menos tem opções. No caso do, do coma lá, era o que dava, entendeu? Não tinha muito jeito. Se for para tirar e botar em algum lugar, bote num lugar minimamente razoável, assim. E, e, e outra, minimamente razoável, é cinco, cinco opções. Então, assim, mesmo assim, eu, eu ainda acho errado pra caralho. Assim. É, com certeza. Então você tem assim, ah, precisa de uma legislação para regular isso. Aí faz a legislação, mas mesmo assim ela não é tão relevante, assim. Ele eu, eu, eu continua achando errado pra caralho. Assim. Sim. Nossa, imagina, eu não gosto de você, eu corrupio, somente sua mente e coloco num no boneco. Putz, cara, eu já eu já tenho uma lista de pessoas que eu faria isso. <risos> Da podosfera também, não brincadeira isso aí. Que é mais ou menos o que o SS Callister faz, né? Ele copia a mente das pessoas e coloca numa situação de merda, porque ele não gosta das pessoas. Sim, sim. E ele tem o um conhecimento para isso. Ele complicado pra caramba, né? Porra. Não tem nem, não tem nem palavras para dizer no, novamente quão errado é isso. Novamente, no primeiro e no último episódio, você tem a questão da tortura de inteligências artificiais. Sim, que é o ponto alto do episódio. Que ela acaba se revelando... Na verdade, ela vai ver a, a última exposição, a principal, que é o, o Tio Parque 2.0, lá o cara que assassinou, que na verdade não assassinou, né? Ah, é. Na verdade, não rolou, né? Mas, Sim. bom, tem tem um cara que é um assassino, né? que Quer dizer, ele foi condenado como assassino, mas depois vai ser descoberto que não. Que esse cara, ele dá um jeito de fazer uma nova tecnologia lá, que é você fazer uma cópia virtual da pessoa. Mas uma cópia eletromagnética, que ele fala, né? Então você faz a cópia, em vez de colocar la no lugar, você liga ela, sei lá, no holograma da vida, né? E fica lá reproduzindo a pessoa em 3D, um 3D meio luminoso, assim, né? Bem bem holograma de Star Wars mesmo, tá ligado? Uhum. E aí como aí ele consegue o direito do cara, o cara vende o direito para ele, né? E ele usa isso para fazer uma espécie de tortura, assim. Então ele pega, faz uma cópia do cara, a cópia... Dessa luminosa ali botando no cela onde as pessoas podem eletrocutar ele e dá a sensação de justiça para aquelas pessoas, né? O pessoal vai lá e tortura ele, acham que estão fazendo justiça, sendo que o cara já já foi morto e tem a consciência dele, né? Até a filha dele fala: "Nossa, é muito real". Ele xinga e tal, mas ele eletro, eletrocutam tanto ele que ele não tem nem mais resposta. Isso, tem um limite, né? Você pode eletrocutar por 10 segundos sem causar meio que danos mas permanentes. Mas se molhar a mão dele, ele deixa. Isso, mas isso é mais pra frente, né? Mas mesmo, uh, uh, mesmo antes disso, você tem essa questão. São pessoas, entre aspas, de bem, né? Que tem como diversão torturar uma pessoa, tá ligado? Uhum. Claro, para eles é um bandido, é um criminoso, ele merece. Ou, ou qualquer bobagem do tipo, tipo assim. Uh, mas, pô, é complicadíssimo, uhum. né, cara? Você tem essa questão, por exemplo, quando a gente diz que o, o Estado, ele tenha a... Um pole da violência, né? A gente aceita certas condições, deixa deixa o Estado com esse poder, para não sair todo mundo se matando. Mas existe esse instinto humano de, de querer fazer justiça com as próprias mãos, de querer usar a violência. E né? principalmente quando o sistema prisional de um país, como acontece no Brasil, é falho, independente de seus métodos e independente de como é a legislação, acontece que o ser humano ele quer justiça de algum modo. Então, por exemplo, eu, eu vou ser sincero que essa coisa do do Ah, o cara o, usou maconha, roubou, ele merece pena de morte? Eu discordo. Eu acho que se o cara matou, ele merece morrer. É, sinceramente, eu tenho esse lado a favor da, pe da, da pena de morte. Porém, existem muitas outras coisas né a ver com isso, por exemplo. Ali houve a pena de morte por um cara que supostamente assassinou, e eles continuam comercializando e fazendo dinheiro por uma coisa, por uma um sentimento que não acrescenta nada na sua vida. o um sentimento e... de... Nem injustiça você pode chamar, porque teoricamente aquele cara já foi morto, o cara tá morto. E qual a diferença do cara que tava lá é, fazendo. É, sentindo dor e sentindo prazer na dor, e o pessoal que vai lá e faz isso com o cara, sabe? Esse episódio ele pega em vários dilemas morais, assim, bem interessantes. Não, total, pô. total. Eu, acho, eu até aceito como crítica quem quem disser que fala assim, não, ficou óbvio demais. aí ah, eu não assim, vi a, ninguém a, a, a, a falando a, a isso. A crítica tá suficientemente clara, assim. E exageradamente uhum. clara. Fala, não, eu esperava algo mais sutil. Ok, até entendo. Eu acho uma crítica razoável. Eu acho que tipo, talvez essas, que... essas questões não estejam tão claras para todo mundo quanto tá para mim. E talvez tenha que ser mais óbvio mesmo pro público geral, sei lá, não sei. não querendo pagar de elitista que eu sou inteligentão, meu. <risos> Sabe, o, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, ah, Exigem uma sutileza na mensagem. Mas talvez com tanta sutileza a mensagem não chegue para todo mundo. Depende de qual que é o objetivo, é isso que eu quero dizer. Entende? Talvez tenha que ser mais claro mesmo. Mas assim, tem, tem toda a questão. E também assim, pô, não é só justiça, cara. Quando você pega um souvenir para levar o cara gritando com você, já é sadismo, assim. Sim, já tem sim. Já tem uma é, já meu... tem uma questão de o quê? Prazer na dor. Exatamente assim. o que o outro cara sentia. assim para mim é claramente errado. Claramente todo mundo escroto pra caralho. Aí em algum momento descobre sim. que o cara inocente, né, e proíbem, né, essa atração do museu, né, mas aí ele ainda consegue fazer por fora para uma galera que é, tipo, racistona e quer sim, quer ir lá eletrocutar um negro, assim, né, e aí que, que a galera começa a passar uns segundos e, e aí ele fica todo demente vai até o 14 e meio, né sim, e, e o episódio já dá essa virada, mas ele dá mais uma virada que eu achei bem genial, porque a gente até sente um pouco daquela coisa que a menina fez justiça Mas, cara, para mim ficou bem claro no final que ela estava sendo totalmente manipulada pela mãe que nem viva estava mais. Entende que ela poderia ter destruído toda a vida dela, uma jovem poderia ter destruído toda a vida dela por causa de uma influência na cabeça dela de uma pessoa que nem viva mais, tá? Ficou esse toque para mim. Tá viva, cara. A consciência tá viva. Tá, mas... É, daí a gente vai entrar numa outra discussão, discussão cara. do real ou não real, de novo. Não, mas quem tá ali fora pra é, sentir a... a... A punição da lei, a punição tudo mais... É a menina. Eu enxergo, eu enxergo mais de outra forma. para mim, me pareceu mais uma questão de... A menina também queria vingança, né? Ela não tava só sendo manipulada pela pela mãe. Mas ela fez questão, questão de levar a mãe pra mãe ver. Aquela tecnologia, ela era liberada? de botar a consciência na cabeça? Talvez liberada, não. Mas se chegou até legislação sobre, é porque talvez já estivesse sendo... Ah. Pelo menos, sabe... As pessoas sim. sabendo que existe sim mas pensa no futuro isso aí de proibido Putz, já tem pirataria um monte aí não vou ser o que vai dizer que sou contra pirataria muito pelo contrário mas se a gente já diz hoje em dia a internet é imparável pensa no futuro não sim mas isso aí eu, deve ah, ter eu falando, eu, eu, download não, pirata para botar na cabeça é, não não, que é não importa se é se por exemplo já tem um serviço comercial para fazer isso ou não Porque mesmo se não tivesse com os fechados, ela só o exército ela é, ela é mina hack também, ela faz, faz os hack lá. Ela. ela é mina hack. Ela desliga o ar-condicionado com o pendrive. Que não é difícil, né? Mas. <risos> é quieto. só acordar deixa, o cano ali. Deixa quieto, deixa quieto. É... <risos> Enfim, no, no geral, o episódio, você acha que ele ele funciona? Porque no fim, ela troca, troca o cara de lugar, ela mata o cara, faz uma cópia mental dele, né? E coloca ele lá na cadeira elétrica para eletrocutar ele também. E fazer um souvenir. E faz o souvenir, e leva o souvenir. Então, eu, eu não vou questionar a vingança, porque a vingança é uma coisa muito autêntica assim sabe é muito difícil eu vir de fora e querer dizer que o ódio da pessoa não é verdadeiro e qualquer coisa do tipo assim não assim tá ok ela tá realmente puta com o cara ela quer foder o cara ok mas quando ela guarda ela podia só foder o cara e ficar de boa mas quando ela guarda o souvenir vira um pouco espetacularização da violência também pro lado dela entende uhum. ela entra entra no jogo assim sim já pensou que ela pode ser que esteja no próprio no próximo black mealzinho Que ela seja uma das pessoas que cometeu um crime? Ela pode virar uma vingadora Uma, uma pessoa que uhum. sai por aí Fazendo justiça com as próprias mãos Contra a gente filha da puta Mas quando ela faz questão de levar a mãe para ver a dor do cara Você tem essa coisa de Querer ver a dor né? Você, ela acaba tendo um prazer na dor também Quando ela critica as pessoas que vão lá ver o teu prazer na dor do cara, ela acaba... Claro que é um, é um caso muito menor, você pode dizer que é justiça. E aí a linha entre justiça e vingança é muito tênue, né? Sempre muito foi. Tenue. Todo quadrinho fala disso. Sim, sim. <risos> Mas ela tá nesse limite, né? Até que ponto ela começa a sentir prazer na, na vingança. E aí se é certo ou não, Acho que dá para fazer discussões filosóficas interessantes aí. Mas enfim, é para você o episódio Monkey Needs a Hug... O oh, Monkey Loves You? Qual que é o bom mesmo? O que é? Loves You, pô. Ah, o Monkey, o monkey Loves, loves, loves you. you. Bom pra caralho episódio, pô. Concordo também. E sobre a tal da representatividade feminina na temporada, tu curtiu? Temporada mais Foda fraca. Pra caralho, Foda pra caralho, velho. Foda pra caralho. Quer dizer, não, peraí. Eu achei a temporada muito boa, assim. Eu... 99.8? 99.8. Olha aí. Não, eu gostei muito de todos os episódios, assim, cara essa crítica, se pensar que talvez seja mais fraca talvez assim porque realmente as temporadas são muito boas mas eu achei a temporada boa para caramba assim cara e ó e, e não é não é panfletário cara a questão da, da mulher assim não não é são todas as protagonistas são feministas são femininas mas acho que, não que eu me lembre agora nenhum episódio tipo assim feministão sacou não não é cara é então então é aquilo dá para contar história boa com personagem mulher história comum não precisa botar protagonista mulher só quando é para ser levantar uma bandeira e tal e tanto que se der mole tem muita sim, gente que não sim. percebeu que, que era tudo protagonista mulher assim só passou e foi ó para mim melhor episódio da temporada render DJ pior disparado pior não só da quarta temporada como da série inteira Crocodile, cocodrilo e para você ah, da temporada da temporada sim da temporada da temporada melhor black Museum da uh, pior você tô... o é muito ruim cara Gostei de Cocodial, cara. Acho que o piorzinho foi o SS Calister, cara. Acho que não tem, tem probleminhas ali. E... Uhum. Sei lá. Não, não sei. Certo. Na verdade, eu gostei, gostei de todos. O que... É, diz aí, então, o que você espera aqui na temporada. Se você espera algum tema que ainda não foi trabalhado. Como, por exemplo, o terror. Que foi trabalhado nesse... Transumanismo O que seria isso, Sr. Ruto? Se você for ler, tem, tem uma HQ chamada Transmetropólita, que é muito no futuro, né? E aí tem pessoas que elas desistem do próprio corpo para viver na nuvem Olha só Isso é o transumanismo nesse, nesse mesmo HQ também tem pessoas que elas elas têm gêneros variados, assim Por exemplo, a, a questão, como é que ficaria a questão da transexualidade no futuro onde, sei lá, você poderia mudar de sexo sem muito custo, por exemplo Talvez esse, esse algo seja algo interessante Ou talvez você pudesse ter um, ter um gênero diferente todo dia. Caramba, isso aí é virar o bacanal romano. Outro tema também seria uma coisa meio... Pessoas dentro de simulações, essas IAs dentro de simulações, conseguirem interferir no mundo real através de mensagem algo do tipo e começar a lutar pelos direitos delas. assim. Porque lá no USS, USS Callister, eles já começam a conseguir mandar mensagens pra fora. É, não vem para fora. Né? Então se abrir um canal de comunicação, a galera pode se manifestar e lutar pelos próprios direitos, sei lá. Vai virar uma parada assim. Uhum. Cara. Ah, também tem uma questão que eu já tava esquecendo. Eu tinha que comentar isso eu tava esquecendo. É, você já consegue copiar todas as memórias de uma pessoa de jeitos muito fáceis, certo? Consegue. Você até questionou a facilidade. E você tem como clonar pessoas muito fácil. Fazer um exército de clones. Star Wars, é isso que você está dizendo? Não. Acabou acabou a morte, né? A sociedade vai virar um monte de macaquinha agora? Não, não, não é, é isso. Não, você tá morrendo, você faz um clone... <risos> E copia suas memórias pro Cone. Sim, de sim. você mesmo. É, é mais ou menos Pô, a, podia ter é mais ou sobre menos a trama do... Pelo menos me parece pelo trailer. Porque eu não vi o filme ainda. Não vi a série ainda. Daquele Altered Carbon que vai começar agora. Ah, sim. Que você vai replicando. É você. Sim, a sim. A trama meio que não é essa. Mas uh, lá lá nesse mundo você as pessoas se clonam e copiam a memória pro, pro corpo novo. Uhum. É, tem... É, X-Men Apocalipse faz isso sem ser tecnologia, né? Tem muitas lendas egípcias que, as, que os faraós fazem isso. Que o faraó, na verdade, ele tem a memória de todos os outros e ele. Mas, tipo assim, eu, eu, nem, eu, nem, eu nem tô inventando, sacou? Tô pegando as tecnologias que a série já mostrou. Sim, sim, vamos, sim. <risos> Cara, eu, eu, eu sou mais simples. Eu quero um episódio que tenha a ver com culinária. Alguma coisa com culinária. Não sei como, como eles fariam tudo, isso, mas... Como mundo ficou pedante, porque agora você pode ver um milhão de receitas, hein? internet meu ah tem uma parada interessante também que eu acho lá no hang de dj que é quando os caras eles estão eles vão para casa lá na, na primeira vez que eles se conhecem eles ficam perguntando mas e a gente transa ou não transa como é que é esse negócio Sabe? E eu acho que isso é um tema interessante também tipo assim as pessoas têm tanto acesso eu, eu tô em tantos grupos no whatsapp no telegram não sei o que que quando eu vou me relacionar com alguém eu fico perguntando para as pessoas como eu devo reagir e as pessoas não sabem mais lidar umas com as outras sem ajuda sabe que é mais ou menos o que acontece <risos> lá no, no no coach lá do, do White do White Christmas né que tem um cara que ele precisa de ajuda lá para para festa e ele precisa de gente falando para ele o que fazer mas aí no final sua nota para temporada inteira quatro quatro caramba eu dei minha nota dois e meio a média fica 3,5, e 3.5. 3.25, isso aí. 3.25 a média. É, boa série. Black Mirror acho que já foi melhor, porém, continua nos trazendo bons momentos e sorrisos. E até né aquela, aquela lagriminha de bad vibe. Enfim, essa foi a nossa série. Obrigado para você que acompanhou até aqui todos os episódios. Nos, nos desdobramos um pouco para fazer ela. Mas foi muito divertido, gostei, obrigado Vulto. Por nada, cara. pode chamar sempre aí, falar dessas coisas foda. É, não, não me é, pra é falar foi quase de... um monólogo do Vulto. <risos> eu Caraca, não gostei desse filme, cara. Um cara, não, tu precisa assistir pela bizarrice. É, não porque... vale minha hora. <risos> cara, é um filme que não termina, é um filme que não termina. Eu, eu fui ver achando que, vi ontem, antes de ontem, achando que é a zoeira, era muita zoeira, que era ruim. Cara, é muito péssimo. Sharknado para mim virou uma obra de arte. E olha que eu já vi dois Sharknados. É muito ruim. Ele é interminável. <risos> e eu tô com a música... E eu tô com a música de abertura na cabeça até agora. Caraca, velho. Não me lembro de The Room. Desceu tchau, Vulto. Tchau.